Titel: Allt ska bli bra. Dagen spenderades i ett smärre kaos på jobbet. Jag kommer att vara chief captain av Lumbibadet i ett par tre veckor förutom på pappret. Fick alla nycklar, logg inen till fakturaattesteringen, förevisades hur jag skulle attestera lönerna och löste tidsschema luckorna mer på Maya på förmiddagen. Sedan hittade jag en enorm bugg i vårt passbokningssystem som får miljoner buggen att blekna. Jag är riktigt glad att det var jag som hittade den och ingen annan. Efter denna smärre järnblödning satt jag mig i solen och stekte en timma. Årets första topless solare hade entrat plagen. En riktigt söt pingla som körde med hela Bulgarienmordet, svarta string och kokosnötsinoljade tuttar. Tre andra snyggningar gjorde entré och simmade några längder. Efter 350 meter bröst gick jag hämtade lite kaffe. Idag bestämdes det även att jag ska testa karavmaga till hösten. Jag och Jonas ska minst skriva in oss imorgon. Jag ska bli en riktig liten mördarsenist tror jag men det återstår väl att se. Sist jag testade på något tokigt kampsportsaktigt slutade det med hot pants, punkskydd och ett sprickigt ögonbryn. Där en gången kanske det blir lockiga polysånger och ni kallas över till Mossad. På vägen hem från jobbet och träningen var jag tvungen att ta en sväng förbi Willis och hoppa lite käk. Varför gör man det när man inte kan stå upp och blodsockret har passerat heltalsnivå på väg ner mot den absoluta nollpunkten? Dålig idé. Fick möra i mig en näve jävligt vuxet yoghurtgodis för att inte trilla ihop en liten blöt fläck. På fredag ska vi sätta segel mot Hai Chaparral. Vi ska leka indianer och cowboys, hälsa på Lisa och se om vi i äkta rödskinn kan tända kärlekens istället för lägarens äldar. <laughs> Okej, okay, den var rätt långsökt. Det blir i varje fall en trevlig roadtrip med alkohol och tältning. Feedbacken på det här med ljudblogg har varit lite halvdålig. Bara för att jag är ett vandrande sommarpratakomplex betyder det inte att jag inte vill höra det. Så för att summera inlägget så börjar saker och ting kännas bra den förut så deprimerades vi puten och tragikomiska skitsnackaren ser ett ljus på framtiden allt ska bli bra